Ein deutsches Märchen. Jorinda und Jorindel. Es gab einmal eine alte Burg, die inmitten eines tiefen, düsteren Waldes stand. Und in der Burg lebte eine alte Fee. Diese Fee konnte jede Form annehmen, die ihr gefiel. Früher flog sie in Form einer Eule her oder kroch wie eine Katze über das Land. Aber nachts Wurde sie immer wieder eine alte Frau? Ich wünschte, ich könnte diese Falten und grauen Haare loswerden. Aber es gelang ihr nicht. Sie blieb immer eine mürrische alte Fee, die über ihre Burg herrschte. Als ein junger Mann in die Nähe ihrer Burg kam, wurde er von ihr verzaubert und konnte keinen Schritt weitergehen, bevor sie ihn wieder entzauberte. Oh, oh, alte Fee, bitte lass mich frei. Nenn mich nicht alt. Ich lasse dich nur gehen, wenn du versprichst, niemals zurückzukehren. Es tut mir leid. Ich verspreche, ich werde niemals hierher kommen. Immer wenn ein Mädchen in die Nähe der Burg kam, wurde sie von der Fee in einen Vogel verwandelt und von ihr in einen Käfig gesperrt. 700 dieser Käfige hingen in der Burg und in jedem war ein schöner Vogel. Meine schöne Vogelsammlung Wie spektakulär Es gab ein Mädchen Mit dem Namen Jorinda Jorindel, Ein Hirtenjunge mochte sie sehr Und sie wollten bald heiraten Ah, dieser Wald Ist so schön, so friedlich Ja, meine Liebe Aber wir müssen aufpassen Dass wir nicht zu nah an die Burg herankommen <lacht> Hast du Angst vor der alten Fee? Jorinda rannte in den Wald und neckte Jorindel. Sie erreichten den Gipfel des Hügels. Es war ein wunderschöner Abend. Die letzten Strahlen der untergehenden Sonne strahlten durch die langen Stämme der Bäume auf das grüne Unterholz darunter und die Turteltauben sangen von den hohen Birken. Wenn das nicht himmlisch ist, was ist es dann? Jorinda setzte sich, um Luft zu holen. Jorindel setzte sich an ihre Seite. Aber beide fühlten sich traurig. Jorindel, ich fühle mich nicht so gut. Ich auch nicht. Ich fühle mich, als würde ich dich verlieren. Lass uns nach Hause gehen. Sie sahen sich um und überlegten, welchen Weg sie nach Hause gehen sollten. Doch sie wussten nicht, welchen Weg sie gehen sollten. Oh je, wir sind verloren. Die Sonne ging schnell unter. Jorindel sah sich um und bemerkte, Dass sie sich unwissentlich dicht an den alten Mauern der Burg befanden. Er wurde bleich vor Angst. Jorinda fing an zu singen. Das ist die Stimme meiner Jorinda. Die hänge sangen aus dem Weidenbaum. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Er trauert um das Schicksal seiner Liebsten. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Plötzlich hörte sie auf zu singen. Jorindel sah sie an. und sah zu, wie sie sich in eine Nachtigall verwandelte. Eine Eule mit feurigen Augen flog um sie herum. Sie schrie, ah. Ah. Jorinda, nein, mein Liebling, ich werde dich retten. Aber Jorindel konnte sich nicht mehr bewegen und sprechen. Was ist mit mir und meiner Jorinda passiert? Gibt es keinen Ausweg aus diesem Elend? Und nun ging die Sonne ganz unter. Die düstere Nacht kam, die Eule flog in einen Busch und einen Augenblick später kam die alte Fee mit starren Augen wieder heraus. Au, ah, ah, jetzt habe ich noch eine Nachtigall für meine Sammlung. Sie murmelte etwas vor sich hin. Die Nachtigall befand sich nun in einem Käfig, mit dem die Fee verschwand. Der arme Jorindel musste alles mit ansehen. Nach einiger Zeit kam die Fee zurück und sang mit heiser Stimme: Bis der Untergang der Gefangenen schnell besiegelt ist, bleibst du da. Oh, ja. Wenn der Zauber sie komplett gebunden hat, hinweg, weg, weg, weg. Plötzlich war Jorindel frei. Dann fiel er vor der Fee auf die Knie. und bat sie, ihm seine liebe Jorinda zurückzugeben. Oh, danke, liebe alte Fee. Bitte befreie jetzt auch meine Jorinda von deinem Zauber. <lacht> Niemals! Du wirst sie nie wiedersehen. Aber ich werde nicht ohne sie leben können. Bitte, ich flehe dich an. Doch sie war ungerührt von Jorindels Bitte, lachte ihn aus und ging ihren Weg. Er betete, er weinte, er trauerte, aber alles umsonst. Ach nein, was soll ich bloß tun? Wie kann ich ohne meine geliebte Jorinda nach Hause zurück? Doch er konnte nicht zu sich nach Hause zurückgehen. Er ging in ein fremdes Dorf und wurde Schäfer. Viele Male ging er so nah wie möglich an der gehassten Burg vorbei. Aber alles umsonst. Er hörte oder sah nichts von Jorinda. Gibt es keine Hoffnung für mich? Eines Nachts träumte er von einer schönen violetten Blume, in deren Mitte eine kostbare Perle lag. Und er träumte, dass er die Blume pflückte und mit ihr zur Burg ging. Und dass alles, was er damit berührte, in Und dass er dort seine Jorinda wiederfand. dass die alte Fee Angst vor der Perle hatte. Am Morgen, als er aufwachte, war er voller Hoffnung. Dieser Traum bedeutete etwas. Vielleicht kann ich meine Jorinda doch noch finden. So begann er, über dem Hügel nach dieser hübschen Blume zu suchen. Acht lange Tage suchte er sie vergeblich. Doch am neunten Tag fand er die schöne lila Blume. Und in ihrer Mitte befand sich ein großer Tautropfen. der so groß wie eine kostbare Perle war. Da bist du ja. Du wirst mir helfen, meine Jorinda zu finden. Dann pflückte er die Blume, machte sich sofort auf den Weg, bis er wieder zur Burg kam. Er ging näher als 100 Schritte an sie heran und doch wurde er nicht wie zuvor fixiert, sondern fand heraus, dass er ganz nah an die Tür herankommen konnte. Jorindel war sehr froh darüber. Diese Blume ist wirklich magisch. Jorinda, ich komme. Dann berührte er das hier mit der Blume und sie sprang auf. Er ging in den Hof und hörte viele, viele Vögel singen. Jorinda muss hier sein. Er lief weiter. Endlich kam er zu der Kammer, in der die Fee saß und die 700 Vögel in den 700 Käfigen sangen. Oh nein, so viele Nachtigallen. Als die Fee Jorindel sah, war sie sehr wütend und schrie vor Wut. Ah, wie kannst du es wagen, hierher zu kommen? Ich hatte dir befohlen, nie wieder zu kommen. Das wirst du mit deinem Leben bezahlen. Sie rannte auf ihn los, konnte sich ihm aber nicht nähern. Denn die Blume, die er in seiner Hand hielt, war sein Schutz. Er sah sich die Vögel an, aber leider, es waren zu viele Nachtigallen. Wo ist meine Jorinda? Während er überlegte, was er tun sollte, sah er, dass die Fee einen der Käfige abhängte und so schnell sie konnte durch die Tür ging. Ah, da ist sie. Er lief ihr nach, berührte den Käfig mit der Blume und sofort stand Jorinda vor ihm und warf ihre Arme um Jorindels Hals. Nein! Dann berührte er alle anderen Vögel mit der Blume und alle wurden vom Zauber befreit. Ja! Nein! Nein! Nein! Meine Vogelsammlung! Oh nein! Nein! Und dann spritzte Jorindel den Tautropfen der Blume auf die alte Fee. Zu ihrem Erstaunen verwandelte sie sich selbst in eine Nachtigall. Jorindel nahm die Nachtigall und sperrte sie in einen Käfig. Es ist vorbei mit der alten Fee. Komm, meine liebe Jorinda, lass uns nach Hause gehen. Und er nahm Jorinda mit nach Hause, um sie zu heiraten, und sie lebten glücklich zusammen. Genau wie die vielen anderen jungen Männer, deren Mädchen gezwungen waren, in den Käfigen der alten Fee zu singen.